a uh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجيتها فالاندريمت لادريمت ادوريمت يكون الله عز وجل نسابقه ذي بكيمت تي تشوفني محمد عليه الصلاه والسلام بفاميلن شوكت وتجد اتاو كي نديرن كتروك ديرين ديت نفونت كساي بوطه që ku e së të ndëruar, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se si të kohëmi edhe kësaj radhe në emisionin ton tashmë të njohër për të gjithë juve, qka thot feja në të asmetim të drejt për dejt gjithë të hënja në kohën e njohër për juve në 20 e 30 minuta. Kemi kaluar jaf të të tëra duke të rejtuar një tem të jetë të rëndësishmë e cila në qëfë se kuptuhe drejt, me lejën Allah Gjellewala, do të nëndihman shumë në formimin e besimtarit. Një besimtari i cilë e ka kuptuar drejt fejnë ti, një besimtari i cilë e ka kuptuar drejt rolën e ti, një besimtari i cilë e ka kuptuar drejt misjonën e ti në këtë botë, një besimtari i cili e ka kuptuar pozitën e ti për balë zotit dhe për balë të tjerëve pastaj, dhe i cili është i gathëshëm që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 Fjala është për një obligim i cili me gjithë rëndësin, me gjithë peshen e madhe që e ka në fe, e gjimë se në anën tjetër, të kë muslimanët nuk e ka këtë pesh, nuk e ka këtë rëndësi. Madhja, shumica nga muslimanët nuk e kryen me regull si duhet këtë obligim. Plët nga ata nuk kanë raportet mira me këtë obligim. Shumë nga ata, ndoshta, nuk hezitojnë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 që i thot veti musliman, do mëzdo duhet falet. Ma di do mëzdo falet, ajë kësi përshtypje fitan, kësi bindje, ngulitet në zamën e ti, nga se një obligim kach madhor, me një trajtim shumë specifik, që i është bërë në Koran dhe Sunat, bën, thasht që, të kriot e ka një përshtypje se, nuk ka dikosht që i thot veti musliman e se bon këtë obligim. Nështë të ne së të shumë që atë kecështë, shumice e musliman nëve në Kosovë nuk falen. Shumice e atyre që i thonë viti musliman nuk falen. Shumice e atyre që pretendojnë se Korani është libri i tyre. Muhamedi s.a.s. është i drguar i tyre. Shumice e këtyre nuk falen. Kjo është një problem seriaz. Kjo është një problem që në shqetsan të gjithë nive si musliman.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 Dikush mund të thotë. Mos është që ondonite prem, dikush mund të thotë se nuk është mirë këtu publikisht të thuan, un po u flas muslimanëve. Do kem shef unkat. As nuk, nuk po i përshtojmë nga feja, pse nuk po falen. Po them musliman. Po them musliman që nuk falen. Nga se mos ishin musliman nuk mbajnë përsëri pse nuk falen. Nga se janë muslimanë s'kan obligim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 për leren në namazit, për rezikun e praktisë në namazit, ga fjallë të Allah dhe fjallë të pegamberi e sasët. Më do nështë ta, dë nëzotit, që duke e trajtu në namazit nga kuj kënd, njerë vë dison, di kush më në thotë, une e kom diqë në namazit, mirë më falë, po nuk e pas nga diqë që kështu bashë është, e po kësi njerë i po presë, i cili pas atë ta kupten, një vetëm, nga rëndësit e shumë t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 pasi që ta këtë përmirësuar besimin e Allah në Gjellewala. Besim pa besu një, këna foli për besimin. Si duhet muslimane me besu, pasë e nga rektu i përsëri, këna foli për edukatën e muslimane me Allah në. Pasë të këtë regluar besimin, mësë të mbetët musliman që e kuptën gjuhën të unë, e asë muslimane pa e fa namazin. Së po ku të alërgujmë përrezin për Allah në Gjellewala u. Kësër së obligim madhorë, Nuk paramendohet, nuk paramendohet një musliman me dy këmbë katuk, nuk falet. Po, dikush do po, të puna na, na pëshoim kjo gjendje e jashtëzakonshme. Këto gjendje nuk e provon Kurani dhe Suneti. Ka së musliman duhet më fal. Prandaj, po fillojmë me lehen Allahu Jellal uala që të flasim për rëndësinë e namazit, për të kuptuar ku e ka vënë namazin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 me qëka e përësitit. Tha, le tjetë që është tja par, që ti dhëtë mirësh me te, kër shkën të këta, shaheditit. La ilahillilla Muhammed Rasullullah, nga se këpa, këtë së paramenohet, Islam i kërkujt. Në qovë se e pranojnë këtë, në qovë se e pranojnë, me thënë, la ilahillilla Muhammed Rasullullah, atëhere, mësajti ata, la imrajti ata,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 në qofë se nuk e ja vendosim a fër shtyll në dytë që është namazin, që e fuqizan stabilitetin e kësaj dëshmije që për mes saj kemi hy në islam Allah i kush këtë e kuptan është e mjaftushma që ka pëdanë më atëj për mësim mas shadetit mas besimit në lan me njerë namazin, skatetër, ja skatetër pra ndaj në qofë se e braktisë namazin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 dhe te praktisë namazin, e te riziku zamërën e besimit, shadit, e ku rizikuat besime, dhe smurët besime në Allah Gjallahu Ala, dhe dopsuat besime në Allah Gjallahu Ala, dhe rizikuat të rrenohet besime, qka ka metë masaj më pe feston? Pandaj, nuk ban me lo namazin, ka se po Allah Gjallu Ra, kështë kënë, përflasëm ajat, ka thonë Allah, ka thonë Përgamberi S.A.S.S.,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 nuk janë të inkuadruara në agjerim, përve se ti në qofësi inkuadruar. A mund njëri me agjeru, të në ditë dhe më smerëzu Kur'an? Mundët! Nuk është lezimi i Kur'anit, asë përmendja Allah Gjallera e kurzuar me agjerim. Aja e pasuran agjerimin, e ashtë në sevapin, e pasuran, nuk është e kurzuar. E kështë të mëron, dhe me tira. Dësën në vazë, ke përmenet Allahot, ke qëndrim në këm për Allahot,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 Apo, ki sejde, që është adhërimi madhë i Allahot, ki e që nërim në këm, ki përmenje të Allahot, ki kërkim dihme nga Allahot, ki lutje të dretuar Allahot qëllë lewale, të gjitha këto bëjnë që namazit jetë baza e eh? adhërimi me të tjera. Mi këtë bazë ndërtohen adhërimi me tjera. Andaj, ne qofë se njëri se ka namazin, i mundë nga në baza. A i mundë të ndërto adhërimi këto e këto, po pa, pa bazë,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 nga se dhvi obligimin nga dikush, që nuk guzën të e ja këthesh obligimin, nuk guzën të e ja kësh urnin, tjera pëj ti, e invarën pëj ti, ke nevoj për te, ajt të ka obligu, nuk të ka obligu më në mazë hoxha, as haqiju, as nuk e ka po obligim në mazën bashkëtia islame, andë një shëqat, vendore, as lokale, në në në komptar, as askush,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 ur në laut, është dërgu Gjibrili, dhe e ka marë, dhe e ka shëshru Muhammedin sallallasem në uthim në ty, të njohër, që njësi muslimat i besojme. Të gjithë të obligime që i kemi ndaj Allah Gjallahu Ala, dhe të gjithë obligime fetare që i kemi, janë obliguar duke qenë Muhammedin sallallasem në tokë, për mes Gjibrilit. Allahu ja ka obligu Gjibrilit, që t'ja përcil Muhammedin sallallasem obligime në caktuar, e ajë pastaj t'ja përcil një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 Allahu gjelle gjelaluhu me Muhamedin sër Allahu al-Sallem. Muhamedin sër Allahu al-Sallem ne takim me zotin gjelle gjelaluhu. Aty Allahu për i thët, për cjeldja umetit tëndë, për cjeldja atyre që kanë me të besu ty se e pegamber, muslimanve, për cjeldja hu. Së Allahu a ka obliguar namazin, Allah kjo është e mjaftushme me kuptu. Allah po i thëtë Muhammed dhe sa më tërgojës se unë ja kuam më obligim. Allah kjo është e mjaftushme për një musliman me kuptu drejt se sa është më rëndësi namazin. Sa është obligatirë? Allah u gjellohet drejt për drejt. Tha është pa ndërëmësim i Gjibrit, nga ka bërë obligim në namazin. Po atërështë me ndërëmësim Gjibrit është e njëjta, por është të ejtu n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 dhe baba shtjecuat mere, mështë e ka mësh meren dikosh, mështë e ka indën këtërinu dikosh, mështë e ka mështu dikosh, po kështë e ka mështu po, mëllaj, kur falet su bën të rrës një partije, aj që falet, së është antarin e një partije, aj që falet, nuk është antarin një grupi, aj që falet, krej që ka ka bështë, e ka zbatu një urën të laot a zogjen, kaqë, dhe aj që nuk falet, Veç që ka upë Zotën Gjelle Gjerali hu, ta sh, ka është, ta ka është pa, ka është shumë. Përta, s'u e po them që, Allahun Gjelle Huala në ka po obligim, të kjo është në mjaftu ushme. Kush t'ka nga rku me namazë? Ka njerë dikur është thotë, s'pofon edhe që përinatit filonit, po qëka këti me filonin mërë Allah? S'ponim e shku në gjami, se aty dhe dje këshe, kam pije, kam buhet, po qëka këti t'vësh me ta mërë Allah? Gjithë kush e ka ka i vend, sa vetin e ka, e ka hisin e vet, në gjabi i ullit në vend vet, s'ka asë nuk të përfatëson ty, asë ki të bëjsh me te, asë nuk, nuk nën kupton se je me te, kur gjë, shkane e kry në obligimin tën, ndaj zote që ki kach, asë as, as, ma pak, asë ma shumë, namaz s'ka të bëj me i njëtë me kërkan, stu mu falë, e këmë në namazin, pëse e këmë në namazin, njeri kështë thënde, e këm Që ka ki me musliman të mërlaftë? Që ka ki ti me hodgën? A të pëlqen hodgja, të pëlqen hodgja? Të ka mështu musliman, të ka mështu musliman, këa kitë pëllëm të të të tërë, në mazë është obligim i otë të që Allah të ka obligu, dhe nuk bjenë obligoshmë në jeti, për asë njërësuje. Njën, subhanë Allah, në gjami kanë pa po problem, edhe s'falet më korë. Pse? Pse në gjami, kër, kër që si do dhe probleme dhe në gjamin, do dhe, po alhamdulillah, që gjamia jënë verë që mësë pak ti në bot, po ndodhin probleme, mësë pak ti në bot, po ndodhin skandale, Së nga qësë po ndodhin heq, me përështime shumë, shumë të ralla që zvillen me i përmendan, po me gjithat, edhe me post, po le me, me post skandale, nuk të ka bo obligim hu e gjena mazin,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 Dhe ka me ndohë që përreze nga falë një herë, s'ka me falë një herë, shumë thjërë. Pasë e pa Muhammed e shumë falë, me një herë, me një herë, dhe. Jo dhe nuk një muslimanë, dhe po herë, s'kullës jo, po e nga falë, dhe kur dikush për e vijen gjemi, fal, fal, në gjemi, e shenja është u falë, letë falët, dhe në qështë u falë. Masë reanë është se njërë kujton qësi musliman, qyshë muslimani të gjemi e së fal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 Namazin ome ti e mësele një kërë, namazin faleni, i gjall, e i shëndosh, e i smur, e nëllëthime, pa ullëthime, në gjithë sitot, e edhe në vdekje, nuk e le përna e përmen namazin. Përta, jep me kuptu rëndësin e madhe që e ka kënë namaz në fejnë tonë. Në të një musliman që pas kësaj e le në namazin, allo e shumë problem, shumë problem ande duhet ti flasim vetëson. Ta këshillojmë veten tonë me këto këshilla dhe me thirrja që do të marrë Melena Allahu Xhelalu Eluala çe të vëdësohemi dhe të përmirësohemi raport me namazën tonë. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. E los Allahun e vdhnuat që mos të mbetet as një musliman e as një muslimane, o Zoti i Madh, as një musliman dhe muslimane që i thon vetëm muslimane muslimane. Allahu Allahummes'al art as kem betyne pa fola namaz. Boft Allah që të gjithë të fal namaz. Boft Allah që ata që po na dëgjojnë e sfalen tash të pendojnë, tash ton o Zot paskem ngabur, nuk e kemi ditë tash vendosin edhe të fillojmë me fal namazin, me marr abdes, e më kthe ka kibla. E mirëdritu Allahu Jalla Wala me krye kët obligim më dorë që kanë dhënë Zoti ynë. Me mbledh guzim edhe fuqi, edhe uldzim ndaj Zotit Jalla Jalalu për me kriju obligimin e duhur që ka.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 Pekalojnë kërë në për kafisha, në për bastore, në për natë, në për dhene klabe, edhe për shiet e për diet, droga, alkoholik, për dominan, për shumë. Po e qartë, la qartë, për për për dhëtë? Për për dhëtë është në dragodan, edhe në për dhene tjera voreza muslimoni që janë, në për dhëtë, vëqë përmendore ja ka njështë më bua njëna. Ato vëreza përnëgjojnë me vërezat e ju muslimanve. Qka përta përta? Edhe pytja e të eto është, a falët, gjenazja e dikuj që, me emësë muslimana, kur namaz ka bo, edhe pse, nuk ka pas asyje që ka mund në falë, në namazin,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 Ka degeneruarim në mesën e rivstun, por ka edhe të mira, ka hajër. Ka përgjime të cilat na japin shpresë për të ardhmen. Edhe pse thash në anën tjetër, shohem atje, na zgënjen, na dëshpëron, na dëshpëron, na mërzit, por duhet punojmë bashkërisht. Theja na mëson se at ato vetë prime që Rinia i Bonso nuk janë të pranueshme. Droga, moraliteti, alkooli, injetira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 Nima një fukarës nga e mërtatit dhejkuri. Gaj njëre shikun në ura ndodhë që i vdhejkuri të vdhezë, baba të vdhezë, në ona të vdhezë, me borqe, kanë borqe, dhe ta e nga zep tyne, te laugja lëa përshkak borqit, mund tjetë borqe tyre 200 euro, 300 euro, 500 euro, ndërso djali tyne, apo djemët e ti, ndërtojnë varë mbi, varë ti, një mi, 2000 euro, të të të. kanë mujtë me ato pare, edhe me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 kuajojn çfarë tira të të të të ndritë të ngritura gjithë ato janë shenja të besotimit dhe inerancës së madhe që ka kapur muslimani fatkatit dhe janë haram. Para që shpenzohen për ndërtimin e varrezave dhe ngritjen e përmendoreve janë haram. Janë haram përto njerëz kanë mëpërgjësi Allah na rujtë. Dhe ai që nuk falet e ka gjinojë vet në ia falim gjinazën duke kërkuar tek Allah o zotë dorëndoshta duan ton e bën sebab mjeret u pak, gazet ai që ka vdeq pa u falur wallahi Si pas asajnë e nuk dimi që ka qëna tonë Për si pas asaj që gjemë në tekst të Koranë në Sunet Bëjegi pëndër këtë që i ka Allah në lu dhe E emkadrojmë një telefon që po prate që sa ko, urdani? Alla? Për në gjëmë ishtë largohë për nga televizioni që të në gjëmë më më më më Qo E emë rama, së dam alakem Aleykum sëlam Dhe ishta me të bëhë një pythë jo qajfën dhe no. Një nanë kur të lindë, ka të dhe ditë është la husë Ajo praktikishë nuk bënë mu falë Po nërna tjetër të shemë ajo që ka një Ashtë të deshtimë, një aparakoj që është por. një shmi që ajo, Dhe na e të paslimen që e bënë Pa ështa fërseshtë ajo Por mu pasurë për me fillu Por mu falë prapë E qarë? Odna, odna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 Eja si ka regullat, në qovë se fëmiju që ka dështu do të në këtë rast shtadzania e kësoj gruje, në qovë se fëmiju i saj ka kalu të dhjetë dit. Mas të dhjetë dite e ka abortu fëmijën e saj. A tërë themi se në këtë rast regullat e saj si lehone vlej njësikus e regullat e asoj gruje që e ka linë fëmijën e saj. Do të atë, për dirë sa so shë gjak,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 Po? Deshka me ty të burin ka dik. Fasha, bëm me shku me vizitu vërin e burit, dhe kështë përthot ban, dhe kështë ban. Edhe sot, po? sot se vak njëri një kështë dhe jetin, deshka një pyqje më ma vanë. E qartë, e qartë, e qartë. Ok, kërëm. Se i përket vizitis të vërrezeve nuk ta preferoj. Përshkak se, dhe më thonë, nuk ka nevojnë e esens me vizitu vërin,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 A dal çellimi i vizitave në varrezave nuk është për shkak të të vdekurve. Gasancov në se si kemi për lutje me bu për ta, edhe pej gjamirë dhe pej shtëpi bën lutje, Allahu o çel lutjen aty Ska ne. S'kanoimë me shku te varrë me lutje. Po na shkojm tek varret për shkak të për kujtimit të vdekjes. E tash, nëse s'kan si te varrezat dhe për për malluash, dhe tash ka mundsi që të dikshtohesh ose të dopsohesh, të bësh veprim pak nëse të paishim, atëherë më shëm bën gjëra që bën sevap. Përandaj nuk ta preferoj më shku me të vizituar varrin e, vizitu e Burrit, se s'ka nevoj. Por në nëse kinevoj më kujtu vetëm prahirat, vizito varra të tjera. Më dersa për Burrin tënd, lut Allah xhelaluhu, ç'Allah më afal, më bashkon xhenet. Nëse ti mund si hap sadaka për të, kjo është më e mirë. Dhe gjithashtu kishë automatë k'Allah xhelaluhu, nëse kujdes për timën dhe i edukon. Në frymën e dhur Islame atëre për këtë punë të madhe që Allah xhelaluhu ka mundësi me sfërbly. Ornone? Dinjëti çfarë do të kur thëjo. Provozen. Orna. Nuk puteu në shtëpë apo jo apo? Po po të ndëgjon hoğa, falë vllah. E azhi ofsinë çte tose o zafri sui vërin çerin pab bak bak bak boga duot ne boga çme dituj me dituj flinj 30 lund banishut bobas e me gjuhë smut me dit Po, po, ne amin, Ermedizui, atë e kemi zgjendëm. Po. Atë. Kjo do të thotë, të bëjmë këpet, të bësa ne, të bësa ne, zgjëftë zgjëftë zgjëftë. Po, po, qort. Me murr, me njerëz, me mund çdo gjë që të punosh, ose i mië, pra është zgjërgul. Po, po, e kuptom, e kuptom. Çka, e çfarë dëti për vizjes? Han, faleminderit. Faleminderit ë na këtusim duke dhën propozime nga ana jon as nuk kemi duke folën amin ton apo flasim çka thot feja. Në feja fërvora të ç'të, napalçen, neve napalçen, neve, na dogut interes, na dogut interes, kjo është realiteti. Feja për varrezat që po t'rapundartohen, thot që nuk bën. E na djuna më e majt gjall kujtimin për tkalumin ton, etj, edhe për gjyshnit ton, apo baballor ton, nuk duhet më bë me vurre. Por duhet bëm mësimet e tjera. Çfarë kuptimi ka sot për shembull? Çfarë kuptimi ka sot? Me mat lidhjen, me të parë ton me vorrë, ndërsa ton po me një arsh me në kulturën ton, ton traditën ton, lidh tonë, jena bo kët huj, kët situatim i bota. Çfarë kuptimi ka kjo? Na duam që ndoshta ndihmojmë më zë që ndihmojmë ata, kemë rëndsi. Ata si. vorrë s'kan po ato identifikojnë Se këtu ka paz dikush, këtu kemi qenë, po ajo bëhet, nuk kam nuk kam më pas të madh si të madhe. Nuk thash, mos më pas vurr rre hiç. Edhe më pas varreza. Në pas shenjë këtu ka i dekun. Nuk bën me skelet më varr, nuk bën mulm më varr. Du të më respektojt vdekurin. Është një shenjë që kallzon që këtu është një dekun. E amni mbi amni ti që kë. Kaç? Pse duhet më investu kaç tepër? Pse këto këto shpenzime? këshë tjetër që patëm dëshirën me a thonë. E, si është të thon. Ësht sikur sa është tek fundit, ëh, do të thon, nuk kemi duke thjesht si ëh do të thot duke klasifikuar gjërat në atë që bën dhe atë që nuk bën me teket ona, por na ato që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra mendoj se që në çonse ne i bëjmë një çastë logjike këtij problemi. Jo vetëm fetare. Në çonse i çasëm i fetalisht i problemi, do të ato është atë që përmana, nuk bën.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 Ne ka të bëj këmem rrethona as me situatë caktuar, po ka të bëj me rregulla që ne i ka mësua Allahu xherrallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kemi ne telefonat inkuadrojmë. Selam alejkum. Aleikum es-selam er-rahme tuballahu. Po 5 tane di voti hyjë as komunsi. Po falallahu. Po von dhikrenë forzë, tabam rrugës duke u kthyr nga xhamia në punë, kuta vot. Po. Për dia dit në mesenë duke vër te shtëpi pas namazit të, të drekës, pande pa profundut te shtëpi fillan 4 të zonë. Operator do të ndërvesh jo? po në tatë ndërveshën të shvite ta përsërisim atë çfarë thotë namazini apo ju. Qysh të shtëpit po më bëu parthjeson s'po kuptoj vëlla. Po edhe një herë vallë shehni duhet i bota të shtëpit pas namazit të rekës. Edhe edhe doaj përbunditur, ajo më thiu të bota të shtëpit, po fillon maufir e xane për namazin e ikindit. Pastaj asht më mirë të përbundit të shtëpit, më shumë e vazhdoj me të shfirën me me lëshdu me përsëritja të thotë çfarë të namazini, apo vazhdo të shtëpi. Po po është qartë, tash e kuptova. Po, tjetër. Në rrugë. Në pritja e tretësh në rrugë për shkakun kur në vërtetëm në punë me disa kolegë përshëndetëm me Selom. Në rrugën kundërvejes ton është sikur tjetër ndaj drejttores në kushëna me pozitë pa të dalë në kompani, ata hezitojnë me akuzën po e Selomit. Çoq kur çaktë propozoja në vazhdimë përshëndetën kësaj rrugë me katë njerëz me Selom apo jo. Është qartë, është qartë. Selom, a lutu. Nekum selam atey Allahu ture.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 Nun gjithmonë gjithashtu me fol me fol fjalë të dyta, flasën de mburrën me të keqën, e na duhet me undit në çmumë me të mirën ton, me anëjë këtë një defekt në kuptimin e fjes që duhet mos i marrën me sharru. Në ti Apsalom vë, ti thuaj selam aleikum. Aja taksana nuk tak thën, është problemi ti. Por ti ngjalle mësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shton dashurinë, selamin e ashton respektin, kjo na ka Muhamedi sallallahu se alaihi wasallam. Urna Po, po të ndëgjëm, falë Allah Me qëtë emrin kabil, a është harama po gjyra Kabil? Po E qartë, e qartë Falu nërës, e selam aleikum E selam aleikum E amri kabil, kabil e dhe habili, dhe dhjëm të adimit a.s. Nuk ka dhe qkatë sigur se kështu e kam pasë emnin Po kështu e trasmetu Për edhe nuk di që farë kuptimi i ka kabil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 Ka dhik një gjëllë 13 mëjshë. To? I shtëpër se shonë nërë, e shonë vore në qërënë. Komë. E dhe umë të përë, hajtë nërëm se në gjëllë. To? Ka që që shonë në të dhenjë. Në të dhenjë. Ka që që shonë në të dhenjë. Fëmija në që sërvërdetu se ka vdek, atëre nuk mund të ndjollet me ëndër. Mund tjetë kjo ndo një e, aspekt emotiv i nënes, se vuan për te po endin mungjes në ti, sa so që tash edhe po i bartët në ëndër, se pëllet hajde merë me kështë mëral, po nuk e di që farë kuptimi ka kjo. Fëtë areshtë nuk e di. Do ka di të më dhënë, s'ka diqka, që duhet tash natë të ndërmarim dhe një veprim përbër se ëndërë.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 Kur shijme midis uvareve a jo? E qartë Allah. Po. A, selam mner. Aleikum selam wa salaam. Sa i përket pyetjes së parë, se janë tëmund garauma dhe kanë nevojë të thyen me alkool, un them se ka medikamente tjera të mjaftueshme dhe më efikase se vet alkoholi. Prandaj i them mos e përdor alkolin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 Me kujtu të vdi kur ne më umërzitë këty më radh me shëndru Bajramin nga fest ngushllimën e mërzit. Ka pse është pa arsyeshme dhe pa, pa logjike. Nëse dëmë vizituves do të një ditë tjetër, ditë Bajramin lirë për diçka tjetër. Bajrami nuk është për vizitë Varrezash, nuk është. Ë duhet me me ndaloj kët praktik që Bajrami ta merr kuptimin e vet, që Bajrami ti kthehet natyrës së vet, ndërsa për vizitë Varrezash të jemi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 Jo famëliar më shku mëvon me këtë çështje nga s'është punët e yna. Danjos duhet më shku te vorrat, thash, kem nevoj me përkujtu ahiretën. Donë me bë doa për dekunin Ani. A pse bon doa te shtëpia, bon doa ku duhet njëjtësh? Mir po, çdo situat, cdo çoft, çfarë do të jetë motive që të kështimi të vizitu, ka mundsi me kon detjet. Mos e boti Bajrami. Lërgohm nga ditë e baramit, bëne ditë në baramit më të vërdet fest, me pletë kuptimin e fjales. Kemi telefonat që i nëkuadrojmë. Salam aleikum, hëngë. Aleikum, salam. Ha, disa me të aboni për kërë. Sigurimi shëndëcor, a është haram, nëse kompanija përshar e mund të afronë sigurimi shëndëcor, po më intereson në ditë a është haram, a bëmë e pra në uazë bëmë. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum.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 pa dushim se kan e kanë trajtua, kanë trajtua, kanë përpunua, kanë shqirtua, nuk është vëjtë tjeshtë fjallë kështo, por nuk është ashtu veni, na me i prezentutë të gjitha këto studime dhe shërime dhe tretime që ulemati i kanë bërë, por ne e përmendim konkluzën përfëndimtarët që kanë thënë se, në qovës e vëlletarë, atëre mos, mos u antarëso në këto sigurime. Kemi telefonat që Selam aleikum. Aleikum, e nëkuadrojmë. Selam aleykum. A është të halam në mujtë qenë. Po. Salamu alikum, natër në mirë. Alikum, salam, natër në mirë. Mbajtja qenit bëtë për disë arsuje. Në qësë njëri ka qenë për gjyëti, lejojët me e majtë. Në qësë njëri ka qenë për të arruajt baktinë, si kurse njërën e për kodrë, për mollë, qenë i sharit, lejojët me e majtë. Në qësë njëri e mmanë qenin për të arruajt shpinë ka bërë të madhë mund të futë në hajnët, i duhet një qenë që përre dhe imran, edhe ke lejot. Pa në që një një një monë qenë, një shpe, antarë të familjes, nuk bëhet qenë i antarë i familjes. Këse së është e antarë të familje, me marë, me loë, me qëpër loë, me shetit, me urshqyë, këja është në dalimë, këja është haram. Nuk madhë qenë i shpe. Ose për shumë ka herë, dik 2 cm për i tokë e i vogë, a i vetë në vetë su në rrë, një dikon tjetër. Në ta i s'ka arsuje kështu. A duhet të them që, në që se ka arsuje e të pranume fetare, lejot. Por, pa arsuje fetare, si kur i përmenë ato arsuje, ato nuk lejot, është haram e majt qenë, pa arsuje, me majt në shpim rrena, edhe në borë me majt, pa arsuje nuk bënë. Në ta i këtu praktika që pojshëm do të qenë zotë në rrë, do qenë të qenë kamora shëtit kurësha fëmije fëmije shumë i ri hemun kputet mund të vërsulet sot në rrugë me me, me dëmtu ndryni fëmijë mit dëshitorës pa mbrojtse në goj pa asgjë nuk di vallai ku janë njerëz kompetent që duhet marrë me këtë punë ku janë ata për bështetje kuria çë me rrezikshmëti të lart pa asnjë masë sigurisë shëtitin mit dëshitorës ku masa janë njerëz shumë e dëndur subhanallahu pa kafron dikën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 dhe pasaj qërështën i adruzim Allah ho gjellewala, Allah ho hedin se kur ban kur ban zhidi Inkuadrujmë një telefonat tjetër Aleykum, salam Lidhje me peqën Me kan? Lidhje me peqën, peqa Po, po, po Ta është një samë është me peqën Ta është në këtër se to më të mlojit A është pjërë në regu? Çiuşanier? Në Peçë, në person, është, nuk ka po, respekt ato me të madhen. A nuk e respekton ato me të madhen? Po. Po, qort, qort. E ka Peçë në aspër ato me të madhen? Po, qort. Era pyetja dyte, prap lidhe me Peçën, tash po diskuton një person me Peçën me dijon tjetër. A tash ka bisedu ka bisedu, e tash çdo fjalë që, të që i ka bisedu e ka shpërblyemë në dhurat. Ai lan gjinat me një dhurat.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 që i bjarën të mund që ai që s'ka peqe ban më respektur të madhin për kjo s'ban jo s'ban asë një unë heq nuk ban ndaj respektimin ndaj të madhin ndaj më të vjetit është që është e edukatës e muslimonit pa varësisht a ka peqe, a s'ka peqe a ka mbulis, s'ka mbulis, mbulis e kena obligim me respektur më të vjetit më të madhin anë nuk duhet me lidhëveq me peqe këtë pun se ka e të thime për shambull sikur se njërë s Etje bian etje sfalet ti, ti me buksta, po vaj këmem boksto po pastaj s'bën me boksto kur, kur bën me që, që kush bën më keq ndaj duhet të them që duhet që çdo kush merr të përmirësohet, të rregullohet. Edhe kë që bën peçë, në çës se respekt nuk e di, a respektoj më ndaj ju. Por ajo ajo abe atëra kush do të qoftë kanë obligim tim të edukuar e nuk duhet të put me lidh me kta që kjo për, e ka këtë apo bën kështu. Ka për vit ato që ka boku, ka për vit që ka bëu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 ndoshta po njët keq por fjalë që e ka thonë po njët keq ndoshta se ka mundësi më s'mja dhurot të hiç por fakti që po ja jap dhurot unë jam e kuptuar se inshallah është një shenjë që po të më tregu se s'ka pas asjë personale në qytet ku më thonë diçka keq do të pajto me ty andaj mendoj që nuk duhet me shikun negativisht veprimin por ka hapësirë me shikuar dhe pozitivisht por edhe në nëse s'ka mundësi me shikuar pozitivisht çe vesh negativisht ka më këshir Edhe aja që ka peqë i gabon, dhe kura aja gabon, i thimi ki gabu, edhe pëse ki peqë, edhe pëse ti që ki shami e ti gabon. Se gabimi nuk i, i bjen hi se dikujt ma shumë se dikujt, gabim është gabim. Gabim është gabim, e keqë është e keqë. Kur dhe që e bën, e kemi obligim me ka përdo në keqë e ki, kur koft. dhe koftë. Aja nuk duhet që ta... Mendoj e elektrizojmë se ta ndërinin kët mohos, me thonë që e ka kët ose katër, ka pse po bën kët eksmorat, por duhet të tretojmë të gjërat ndarazjeput. Nëse ai kryeni punën e kryin pun, për veten për Allah, nëse këy gabim ka bën me gabimin e caktuar, mi themi se gabim me ki e nuk i lidhim gjërat me veti që ta nenchmuim pasojën e veprimin. Sepse son jasht vin gjani thonë çe çe këtu me shamia që po bojn. E ka për ti me nenchmu shamin. Po nëse mi në shamia ka gabu, qoze gabim me ordinit të matut të tash, atë do se do bën gabim me kë shamina.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 e nënkuadrojmë, mështë të refuzojmë pasë të të këprit. Urna? Selam alekam. Aleikum, selam. Fëndu më t'i vëdi t'i kjerë. Urna? Qika ka një gjëllë, fëndu e mjë alan e një një gjëllë, arjë gjëllë, po? Dhe një personit mjë ak mund të svidohën, që se kja ofër, a i pranohat. Mjë ak këndu, po? E qartë. Po? Që sështë që të ofër, dhe që mjë ak këndu,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 për shëndat për qair për shtumarod atëra nuk e kanë ndërmë ato kursin, përbëjmë dua për ta. O Allah shërojë, o Allah ndihmoj xhthumar. Gasa atul kursia te spidova ka efikasitet me lena lojë dhe kur persona është afër në dëgjim. Nëse është larg, atëra efikasiteti më në që shkon duke usbeja duke u dobësu. Prandaj gasa ai nuk e ndëgjën, ai nuk është në kontakt me këtë atul kursi. Do sa efikasiteti sa so është në ndërgjim dhe në afërsi. Prandaj nëse ki afër në vëntë të, të shpëdosur bon dua për të lut Allahun xhelallahu o që Allah më ndihmuë me, me shërua apo për çfarë arsye yakë sekandu të shpëdoren për çfarë arsye lut Allahun xhelallahu o që Allah xhelallahu më ndihmuë dhe kjo ishte pyetja e fundit për sonte dhe me këtë edhe kemi ardhur në fund të emisionit ton Resullallahu xhelallahu ala që të na jap sukses nit në kësaj bote të na bëj nga ata që fal namazin mos të harrojmë pjesën e parë të emisionit ton nga se kemi filluar me falë namazin